Sveriges Radio Stockholm God dag flickor och pojkar Nu träffas vi kring brandbrevdådan För sista gången Den här terminen Men vi ska inte vara så värst tidiga för det Det tycker jag nog inte Utan vi ska ta allting precis som vanligt Och sen ska jag väl hoppas att vi råkar sig höst igen Du Eva Charlotte. Du har inte 44 år nu Ska det bli i sommar? brukar det bli på sommarna? Allt brukar bli på sommarna. Tänk så lustigt va? Jo, Eva Charlotte eller andra, hon är sex år. Hon eh, var här och fängde en eh, visa som jag tyckte var mycket lustig och som andra tyckte var lustig också. Den där om eh, spela kille i en gryta. Nej, på en etta På etta var det, ja. Vi ja. tar det första femma, det kan räcka. Spela kille. På en etta, få en kyss uta lilla letta inte farligt men bara roligt att gå till letta Varenda en kväll spelar killa på en två få en kyss uta lilla oa, inte farligt men bara roligt att gå till o Varenda en kväll spelar killa på en trea Få en kyss ut av lilla svia, inte farligt, men bara roligt. Åter svia, en enda kväll spela chili på en fyra. Få en kyss ut av lilla tyra, inte farligt, men bara roligt. Åter tyra, en enda kväll. Spela kille på en femma, få en kyss, sitta lilla Emma, inte farligt men bara roligt, och till Emma varenda kväll. Spela kille, en Steva på en puss, till lilla Eva, inte farligt men bara roligt, och hälsa på Eva och Eva vad hans pappa och mamma varenda kväll. Mm. <laughs> Har väl en bra sång, vad mm. var, var dina verset bättre? Ja, för vi hittar i kås, då glömmer vi ju bort så ofta ju. Ja, jo, jag glömt bort verser som jag gör, det är nog lika bra det tror jag Men jag glömmer inte bort någon för andra Nej, nej, nej, men du har ju också bättre verser Som är värda att komma ihåg Men sådana kan jag inte göra, säger du Ja, tack ska du ha Eva, ha det så trevligt i sommar Mm, hälsa kostarna hästarna Internationella olympiska kommittén IOK Tar in Sovjetunionen som medlem Enligt meddelande från Moskva ska sovjetiska idrottsmän delta i de olympiska spelen 1952 i Helsingfors. I VM i fristidsbrottning i Helsingfors vinner Ole Anderberg VM-titeln i lättvikt och Bertil Antonsson i tungvikt. Vid EM-boxningarna i Milano tar Stiger Schelin guldmedaljen i mellanvikt. Han utses också till EM-turneringens bästa stilboxare. Den svenska friidrottens mest kända tränare, Örny Hjärtberg, avlider i New York, 84 år gammal. Det var Örny Hjärtberg som skapade den välkända hejaramsan, heja Sverige, frisk tumör, det är det som susen gör. Och i gymne spårvägstaxan i huvudstaden från 30 till 35 öre. I Göteborg kostade 30 öre att ta spårvagnen och i Norrköping 25 det byggs och sprängs i Stockholm för tunnelbanan och för nya järnvägsspår och man bestämmer sig för att bygga ett affärscity med fem höghus, det som sen blir Hötorg City. Säffle blir Sveriges 133. stad med 9354 invånare. Det här är den sista stadsrättigheten som utfärdas.